You You are Ons skakel binne met Radio SA, net Radio SA met ons webwerf www.netradiosa.co.za. Weerwerf for worldwide web, battle by a web. .netradiosa.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige informatie grondom hierdie internet-radiostasie wat wereldwijd uitsaai, inlichting soos die name van die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai en ook dan die tye van uitsending. Mens het ook die voorrecht om na die archief toe te gaan en in die archief soek vir vorige programme wat uitgesaai is, so dat jy dit soms so online kan luister of dit aflaai en op daardie manier daarna luister Op die oomlik luister jy nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene in Pretoria, Suid-Afrika en waar jy jou ook al mag bevind daar is baie welkom by hierdie program denken. Oerdenking, ons bepeins, oordink, mediteer, Godse woord En daarmee bedoel ons God drie enig, se woord Vader, Seen en Heilige Gees Die God van Abraham, Isaac en Jacob Die Vader van ons Heere Jezus Christus Wat tevoreg, dat ons sy woord mag oordink, daar oor bepeins En ek hoop dat jy jouself rustig kan bevind op een plek waar jy dalk rustig kan sit of kan leem oorvone op en net die wereld daar buitenkant te vergeet, jy lichaam te ontspan en op God te concentreer en op sy wonderlijke woord, krachtige woord, levend en krachtig volgens die Hebraeer briefskrywer en skerper is enige twee snijdende zwaar drink deur to die scheiding van siel en gees en gewrugte en murg en is een beoordeelaar van die oorligginge van die hart sien daar waar ons wel uitkom by die hart daar waar Godse woord soos een skelpel van een hartse rug daar herstelwerk doen juist omdat hy gekom het om aan ons harte te werk. Daarom hoop ek jy is baie rustig en kan jy koncentreer op Godse woord. Nou, ons is op die huidige oomlik bezig om by die voorhangsel te staan, as wil graag daarin, omdat die breed briefskryver ons vraag om daar in te gaan en nie te bly staan by die eerste beginsels van die woord van God nie Hy begin dit sommer baie vroeg in die sesde hoof, ons hoofstuk ons te vraag om nie te bly by die begin van die prediking aan Christus nie maar dat die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te le aan bekering uit dode werke en geloof in God die leer van die doop, handomplegging, opstanding uit die dode en die eeuwige oordeel. En dan sê hy ook, ons sê het doen as God het toelaat, en dan is daar een waarschuwing, mens kan nie daar ingaan en weer terugdraai nie. En dan in die 20ste vers, wijs hy vir ons daarop, dat Jezus daar ingegaan het as een voorloper. Vers 20, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchizedek, een hoopriester geword het, vir ewig. Dis wat ons moet in, achter Jezus aan. Maar, hy sien, die, die waarschuwing moet het altijd onderstreep hou, in die derde vers van hoofdstuk 6, en dit sal ons doen, as God het toelaat. God weet, wanneer hy een mens kan toelaat. Kom met die ons ken, Dit is soos in een fabriek, waar mense sê nou maar bijvoorbeeld, een of ander instrument, een of ander implement, iets maak en vervaardig. Dan is daar een afdeling, waar die vervaardigde item dan getoets moet word, en dan een oukei okay stempel op dit moet kry. Dit is een sekere, sekere instrument, die het so'n ronde cirkel, maar daar staan oukei, okay of met reg een rechtmerkie recht recht daarby, om te sê, dit het die toets, Geslaag, dis reg dis hoe dit uit die fabriek uitgaan, dit kan nou maar verpak word en verkoop word. Net so, moet God ons toelaat, en omdou alles gaan oor ons hart, gaan oor ons hart. Waarvan ek uit twee plekke gaan lees, die eerste is in Spreekeveer, en dan gaan ek ook in Jeremia 17 vir ons lees, oor die hart net om te verstaan hoekom dit nou so verskrikkelijk belangrik is oor die kwessie van ons hart nou kom ek lees hier in spreke, maar ek lees in die Engels in die 26 translations, wat ek al vir jou genoem het 26 verskillende vertalinge, net om vir ons diepte te gee. Dit begin gewoonlik met die King James vertaling en dan al die ander vertalings wat verskil net terwille van variatie en diepte omdat alle mense wat die woord van God vertaal dit nie altyr die sien he en dit maak het vir mens net makkeliker om die diepte dan daarvan te sien Spreek op 4 Lees 2 verse 4 vers 22 en 23 Want dan nou ek lees nou die verskillende vertalings ook. Wees dus nou rustig en gee al jou aandag. For they are life. And to us that find them and help to all their flesh. Dit gaan nou Oor die feit dat ons ons hart In toe moet hou En dan in vers 23 Keep thy heart with all diligence For out of it are the issues of life So keep your heart with all diligence For out of it are the issues of life Nou die andere vertalings Keep your heart with all... Vigilance For from it flow the springs of life Above every charge keep your heart For out of it are the outgoings of life With all watchfulness guard thine heart For out of it flow the actions of life Above all that thou guardest keep thy heart, from for for out of it are the issues of life. Use all thy watchfulness to keep the heart true. That is the fountain whence life springs. Guard your heart more than any treasure, For it is the source of all life Luister net mooi daar For it is the source of all life Alles wat ons doen Kom uit ons hart Die oorsprong van alles wat ek en jy Dink of doen Kom uit die hart Put away from thee A frowned mouth And perverse lips Put far from thee. Another vertelings. Put away from thee a wayward mouth. And perverse lips. Put far from thee. Put away from you an evil tongue. And let false lips be far from you. Put away from you crooked speech. And put devious talk far from you. Remove from the perverseness of mouth and craftiness of lips put far from thee. Turn your back on the mouth that misleads. Keep your distance from lips that deceive. Put away from you dishonest talk, deceitful speech, Far from you. Ek hoop het mooi luister geluister. Na hierdie uiteenzetting van Spreeke 4 vers 23 en 24 oor om een mense hart. Want alles wat jy doen, alles wat jy doen, kom uit die hart. En nou, hoekom is dit nou so belangrijk dat ons nou daar op hammer, Gaan oor die feit dat ons achter die voorrang voorhangsel wil in. Want nou moet ons dit mos nou voorzichtig doen. Want ons moet alles doen wat Jezus vir ons beveel. Hy gaan met ons praat, hy gaan ons harte onderzoek, soos ons dit nou hier in Jeremia gaan kyk het in die ou Afrikaanse vertaling hier, die 1993-53, sy geseend is die man wat op die here vertrouw, en wie sy vertrouwe die Heere is, want hy sal wees as een boom, wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet, by die stroom en die vrees is daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in een jaar van droogte, sy nie bezorg nie, hou nie op om vruchte te dra nie bedriegelik is die hart bo alle dinge ja verdorwe is dit wie kan dit ken kyk ons moet ons nou besluit maak vir ons Godse woord geloof al dan nie en die woord sê bedriegelik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit en wie kan dit ken dan God sy antwoord hierop in Eremia, Ek, die Heere, dier soek die hart. Toets die Heere, om aan elk een te gee na sy wee volgens die vrug, want sy handelinge, hy sien die vrug van ons handelinge, dit kom uit die hart uit. Maar die vrug daarvan sien ons, sigtbaar, Net soos as jy by een perske boom staan, dan weet jy nou nie rechtig wat sy boom het is die jy kan raai. Totdat die perskes gevorm is, dan weet jy, dan is daar die vruchte. En net soos hier die skrif ma, ons ook maar mense so ken. An hulle vruchte sal hulle geken word. En mense, dis moos nou die veroordelende woorde wat God uitspreek nie. Hy wil dan nou juis dit verander hier in die hart. Hy wil die hart heel maak, gezond maak, so dat ons gezonde vruchte kan dra. Daarom is daar die reaksie van Jeremia in die 14e vers, wat sê, maak my gezond, Heere, dan sal ek gezond word, verlos my, dan sal ek verlos Word. En dis wat ons, hierdie saak met ons medieere uitmaak, in groot ergens, hier by die voorhangsel, waar ons wil instap, volgens die en die uitnodiging wat daar vanuit die breer briefskryver na ons kom. Ons wil daar ingaan, want Jezus het as verhaal, voorloper vir ons daar ingegaan en waar oor dit eindelijk dus gaan is die heel maak proces wat daar binnenkant moet plaas want my God doen niks teen ons wil in die. dis ek en jy wat maar eerlik met ons daar moet wees want die geest van God oortuig ons Van sonde, gerechtigheid en van oordeel. Het wil sê, dit wat verkeerd is, dit wat recht is, en as ons dan nie, ja, ons daaran wil steur nie, dan die komende oordeel. So van sonde, gerechtigheid en oordeel. En ons het ons die heilige gees, wat aan ons woon want ons het ons nou al klaar die fondaties wat gele is, waarvan die Hebraïer briefskruiver vir ons sê, ons kan nie bly by daar die fondaties nie met woord gaan. En ons het het. Ons het tot bekering gekom, ons weet daarvan. Ons weet van ons doop, namelijk in water, dat ons gedoop is. Ons weet van die handoplegging, die doping met die Heilige Gees. Ons weet van ons geloof in God, so wat ons dit dikwils dan beleid, dier middel van die apostoliese geloofsbeleidnis, dat ons in God drie enig glo, terwyl ons gedachte hou, dat Jacobus sê geloof, beleidnis, sonne werke, beteken niks. Dis ons vruchte, wat iets beteken. En daarom dan, ons geloof, wat ons kan belei, maar dit mag nie sonder werke wees nie. En dan ook, soos die Hebraer briefskryver voortgaan, om te sê, van die opstanding, dat ons glo in die opstanding, dat daar eeuwige leven is, alles eindig nie by die dood of by die fysische afsterf van die lichaam nie, dit is maar net een oorgang. Naar die eeuwigheid, ons glo daarin Ons het nie daar oor enige twyfel nie En dan ook die eeuwige oordeel Dat ons weer daar wacht in oordeel Soos Paulus dit vir ons in 1 Korint Is mooi verduidelik Dat ons hierdie fondament het Maar ons moet bouw op hierdie fondament En dis wat beoordeel gaan word Die fondament kan nie beoordeel word nie Want dis gelee Dit is nie dier ons self gelee nie. Dit word gelee dier mense wat die woord van God predik. As Paulus sê, soos hy bekwame bouwmeester het ek daar die fondament gelee. En as net een fondatie en dis Christus. Soos ons daar die fondament het, dan moet ons nou voorzichtig wees. Ons daar bouw en dit is wat ons gaan vraag. Dat die Heere ons hier gaan help verder achter die voorhangsel in, in die heilige gedeelte wat eindelijk vir ons leer oor heilig making dit kom van God af en dit word vir ons gesymbooliseer of versymbooliseer dier die twee items achter die voorhangsel in die linkerkant die kandelaar met sy 7 lampe wat symbool is van die Heilige Gees en aan die rechterkant die tafel met die toonbrode wat een symbool is van Jezus en van sy lichaam u sal onthou uitgesek is die brood van die lewe en soos wat ons bezig is soos wat ons ook nou hier bezig is is ons afhankelijk en totaal en al afhankelijk van die heilige gees, wat vir ons help, wat vir ons intree, wat vir ons verlichting gee van die verstand, dat ons kan begryp, en dat ons kan onthou wat ons begryp. Want is een ding om te begryp, is een ander ding om dit wat jy begryp toe te pas, maar dan moet jy dit kan onthou, dit is soos by dat jy in die wiskunde klas sit en die onderwijzer is bezig om aan jou stellings of waarin nou ook al daar te verduidelik in die algebra al wat er afdeling van die wiskunde en terwijl hy dit aan jou verduidelik kan hy dit snap jy mag vir jyself sê ja ek snap dit maar dit is iets anders om my toe te pas want dit gaan gepaard met die oefeninge na die onderwijzer die skool, klas aangebied het, die les, dan geef jou een klompie oefeninge wat jy dus nou moet doen, wat gebaseer is op daar die verduideliking van hom in die klas. Dan moet een mens dit maar net gaan doen, jy moet dit oefen, en dit is waarvan waar die skrif praat om te sê, lichamelike oefeningen, is van weinig nit. Maar die oefening in die godsaligheid is is nuttig vir alles. Daarom moet ons daarmee bezig wees, daarom moet ons dit beoefen. Ons moet God toelaat, ons moet God die heilige geest toelaat om ons te oortuig. En al hier die werk spruit uit ons aan bidding. Want in aanbidding gee ons aan God toestemming om in ons te werk. Dit is precies diezelfde met duivel aanbidding. Die duivel kan nie somme net van jou besit neem en allerhande dinge met jou doen voordat jy nie willens en wetens besluit om die duivel te aanbid nie. Want dan gee jy aan om toestemming. Nou net so, dit is een gelijke speelveld. Een mens moet God aanbid, jy moet om lief hee, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met jou jylle verstand, met al jou kracht, en dis aanbidding. So as ons die woord van God neem, dan is ons eindelijk bezig met aanbidding. En wanneer ons dierop concentreer en met God praat en vir hom toestemming gee, om dier sy woord in ons te werk, is ek bezig met aanbidding. Dit nooit vergeet nie. Dit is in totale afhankelijkheid oorgave aan God. Net soos een patiënt, wat in een operasietheater ingestoot word, hy moet eers dokumente onderteken waarin hy toestemming gee om onder narkoose geplaas te word, want dan gee hy oor. Is geen weerstand nie. En hy gee toestemming dat sy borskas opgemaak kan word. En hy gee toestemming dat daar aan sy hart gewerk kan word. Dat as daar een klep is wat nie recht werkt nie, dat die klep vervang moet word. Of as daar een gat in die hart is dat die gat toegemaak moet word. Wat ook al. Toestemming. Oorgee. So moet ek en jy oorgee aan God in sy theater. Dis daar in die heilige gedeelte. Aan die heilige gees om in ons te werk, om ons te oortuig, om ons voorspraak vir ons te wees om ons te oortuig van sonde gerechtigheid en van oordeel, die dinge wat ons dan gaan opnoem, soos wat ons dit kry, daar by waar Joshua die land binnen moes gaan, en geconfronteer was met al daar die verskillende demone, wat in mense ingevaar het, wat dan teestand bied. En die Heere het opdracht gegeen dat daar die 7 nazies oorwin moet word. En maar die Heere het dit duidelijk gestel en gesê, ek sal hulle in jou hand gee. Jy moet hulle net doodmaak. Net so gaan die Heere ons oortuig en dan moet ons daarvan afstand doen. Willens en wetens, want die Heere reageer dan op ons toestemming, in ons aanbidding, waarin ons vir hom vraai, soos wat Jeremie het, het gevraag het, maak ons gezond, Jere. Joukom sal die Jere ons nou nie gezond maak, as ons om vraan he, as ons geen reden nie. Dan werk hy in ons, verander hy die dinge in die hart, so dat ons nie meer met die bedriegelike hart het sit nie maar hart wat die mens kan vertrouw, daarom sê die woord van God, as jou hart jou nie veroordeel nie, want dis waar dit van God die Heilige Gees afkom, om vir ons te sê dat iets verkeerd is, hy werk dier ons hart, wat ons oortuig in ons denken, dat dit verkeerd is, of dit, is recht, en so die pad met God te stap, en dit vir ons uit te maak, daarom nooit die heren sê, kom laat ons die saak uitmaak al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word, soos wal. Daarmee groet ek jou, uit Arini, dan vir vandag, tot by ons, ons, volgende onderweg sessie en mag jy een wonderlijke tyd samen met die heren spandeer in hierdie restauratie waarmee God pesig is achter die voorhangsel Shalom I'll so let you